Árvíz. A kölykök nőttek, erősödtek anyjuk tején, anyjuk hús véréből. Nehezen fértek már a fűz odujába. a kiszorult. S a hűvös éjszakában nem jutott neki más hely, csak a vacok előtti bokrok. Mégsem mert elmozdulni, ismeretlenbe vágni a kicsinyekkel. Késő ősz jött, sűrű eső, a rétség nappal is homályba borult, minden nedves volt, minden sáros, a föld nyírkos hideget lehet még a fűztövében is, s a sötéten duzzadó gyökerekre, mint apró áttetszőcsigák sűrű vízcseppek tapadtak, s aztán lehullottak a vacokba. Egyik reggel aztán basa arra ébredt, hogy lábát mossa a víz. Szennyesen kúszik a vacok bejárata felé, s a kőkök nyűszítve reszkedte bújnak elő. szél fújt, ferdére vágta az esőt, sáros, sárga hullámok görögtek feléjük. Zúgva hajladozott a nádas. Egy rémült madár kiáltozott a fátyolos magasban. A hullámok lassan nyeldesték a földet. Egyre többet kértek maguknak a szigetecskéből, a fűszfabokrok tövéből, sáros, zilát fűcsomókból. Itt maradni nem lehetett. Akkor végük. Basa ide-oda futkosott a közelítő víz szélén, nézelődött, de a sűrű esőben csak a buborékot lökő hullámokat, a közeli nádakat és bokrokat látta. Beszélyt érzett, s ösztönei menekülésre kényszerítették. Óvatosan foga közé vette legkisebb kölykét, és elindult. A kölyök engedelmesen, szinte élettelenül lógott. A többiek annál makacsabban kapaszkodtak bundájába. Lerázta őket, s a dagadó árba merült. Cél és irány nélkül úszott, fejét magasra tartotta, minden ízma megfeszült, hogy kölykét a vízben ne lógassa. A szembe jövő hullámok így is átcsaptak fején, a kicsi, bársonyos bundája nehézre ázott, s basának fájó megmerevedett a nyaka a szüntelen fölfelé feszítésben. Úszott úszott széllel szembe míg partot nem ért. Ahol máskor is kiszokott szokott szállni, ott most víz volt mindenfelé. Hirtelen emlékezetébe villant a pásztorkunyhó, ahol az első bárány tetemét elásta. Megfordult, hátában a hullámokkal most arra felé úzott. A kunyhó szigete magasabb volt a többinél. Az ár lekerekített ugyan belőle egy darabot, de kicsit emelkedő közepét nem tudta elönteni. Basa reszkető lábbal kapaszkodott partra. Kőkét ledobta a kunyhóba, sietett vissza. Baj nélkül áthozta a másodikat is. Mikor a harmadik ér a szürke kis farkasér visszament, már ragyadozott a lába. Nem tudta bundájából jól kirázni a vizet, nehéz lett, mint az ólom, húzta le a fenékre. És a kis szürke volt a legnagyobb, legnehezebb kölyke. Jól megfogta a nyakbőrén, de a kicsi rugdalózott, makacskodott, megfeszítette lábát. Nem akarta fenyegetett vacokból mozdulni. Félt a víztől, mindenáron vissza akart bújni a fűz alá, pedig a hullámok már odaértek. Erővel kellett elrán cigálni. Az utolsó kölyök nem akart egyedül maradni, belekapaszkodott a bundájába, s húzatta magát. Basa rámordult, első mancsával visszalökte. De a kölyök nem hagyta magát, ment utána. Nem törődött vele, úgy is elvész, mert visszatérni érte már nincs ereje. Ilyen nehéz próbában csak az életre rendeltekkel törődhetett, a pusztulásra ítélteket kegyetlenül el kellett felejteni. Így követelték a törvények, melyekről bossa nem tudott volna számot adni, melyek azonban minden lépését vezették. A vízbe is érezte, hogy a kölyök bundájába kapaszkodva mellette úszik. Egyszer hátra nézett, látta az oldalánál kicsi kerek fejét elmerülni és felbukkanni megint. A rukkapáló, vagy szürke minden erejét igénybe vette. Egészen belefáradt, míg nagy nehezen partra jutott vele. Akkor vette csak észre, hogy a negedi kölyök már megint nem kapaszkodik a bundájába. A parthoz nyargalt, szürke hullámok csapodostak, nádat, sást, kitépet növénycsomókat hoztak, és közben egy-egy megfulladt apró emlős hulláját. A kölyök sehol. Nézett, nézett, akkor néhány lépésre a partól felbukkant valami fehérség, és megint eltűnt a sűrű hordalékban. Belevetette magát a vízbe, mellével széttolta a kitépet növények szőnyegét, úgy keresgélt. Végre valami gyengén mozgó élőlénybe ütközött. Megragadta, kivitte a partra. A kölyökben alig volt valami élet, hányta magából a bűzös, mocskos vizet, de hamarosan magához tért, s boldogan, gyenge hangon vinnyogott. Anyja bevitte testvéreihez a nád alomra, ott aztán összegömböödve elaludt. Basa sokáig nézte, és elnevezte úszónak.